Таку чорну і свіжу тугу, що камінь би міг заговорити, а серце закам'яніти, як дрібно тряслися старечі руки, підпираючи тілом трембіти, чи лиш гражду, чи вже усільські гори. Дід стояв посеред обори, трембітаючи на чотири сторони світу, мов кликав на поміч.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 домовину лиш тільки зробили. Фамілії треба переказати. Діти малі лишила на моя голову. Людей ані одного. Ну хто до тіла прийде у таку даль? Най Бог боронить, що завдала мені на голову. Дід знову трембітав з призби. Варварка приказувала над тілом. Федусь. Читав псалтир. Дунусь ладнав на столі начиння для поминок. Миколайчик хитався, не відпускаючи голови. Е, — Тут таке діло, — почав найстарший з військових. Шандро схилив голову. — Ого-го, це не діло, пане товаришу, це горе теменне, це сльози криваві. Бо що буду робити без своєї газдині з дрібними дітьми і старим татом у цих скалах? Запалися, бодай би. Дівка у хаті не віддана. Ох, маю гризоту чорну, — утер сльозу Шандро. <кхем> закашляв другий військовий і подивився на Корнилю. Корнилю закашляв і собі. «Невчасно померла ваша жона Шандро, невчасно!» Нарешті відкашлявся другий військовий. «Ой, любі!» – зітхнув Василь. «Смерть приходить від Бога, отож вона завсігде до часу. Але ходіть хоч душу покійниці пом'янути. Може, підете до хати звичаєм. Старший військовий пильно подивився на Шандра. За тутешнім звичаєм спершу мовчки ідуть до покійника, а вже потім бесіди. Ой, видіте, Любі, таке заколотилося у цім світі, що забудеш, як називаєшся, і де тобі пупру бали. Так що і звичаї переінакшуються потиху. Прийшли, відійшли у бік.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 то припадаючи Катерині до грудей, то обставляючи нефарбовану трону васильками і усяким іншим зілям. Так що, здавалося, зіля скоро геть закриє покійницю, лиш заставить відкритим обличчя, що біліло з-під пишних тороків хустки. На лаві під вікном потріскували свічки у мисках з пшеницею. Федусь голосно читав псалтир. Тато Василь чомусь метушився по хаті, то, поправляючи незапалену свічку в руках покійниці, то покривало на кришці домовини. — Ой, недобрий то знак Василю, — сказав спорога дід Іван, проходячи перед двома військовими і корнилем. Видиш, правий бік лиця зачервонився. — Недобрий. — Наскорого мерця. — Йой, господи милосердний. — Корнильо кинув дрібні копійки у труну і голосно виказав «Отче наш!». Вони так і говорили, усі разом. Варварка приказуваннями, федусь псалтирем, а Корнильо – «Отче нашим!». У хаті дзещали оводи і мухи. З надвору іржав кінь. Потріскували гасли свічки. Пахло ладаном. Малий Миколайчик, шкутильгаючи дужче, ніж завше, на праву ногу, став по-друге від варварки бік труни. Раптово упав на мамині руки і скрикнув не своїм голосом. «Йой, мамко! Вставайте, мамко! Діти за вами плачуть! Миколайчик ваш плаче! На що ти лишили Миколайчика, мамко? Беріть його до себе!» Та й ссунувся на підлогу. Василь шугнув до дитини і узяв сина на руки – «Миколайчику буде! Не пужай людей, дитинко! Миколайчику!» Корнильо відливав дитину водою. Дід Іван трембітав з надвору. Варварка хрестилася, голосно приказуючи, «Господи, прости нас грішних! Помилуй нас грішних!» Федусь випроваджував військових з хати, а Донусь накривав стіл на оборі. «Скажу вам, Шандро, що вчасно померла ваша жінка Марія», – подивився на господаря старший військовий. «Катерина», – поправив його Шандро. «Хай буде Катерина, земля їй пером». Гніз Дорота литку засмаженої курки. «Бо мусіла би зараз збиратися у далеку дорогу з вами». «Ой, у далеку дорогу зібралася моя Катерина, у далеку, пане товаришу, лиш на цей раз без мене». «Маєте щастя на смерть, Шандро? Кажіть молитву за смерть, що врятувала вас усіх!» – уклинився у розмову напарник старшого, заїдаючи випиту чарку гарячими голубцями. А я ще не пробував у вас тут у горах горілки на похороні. Добре кажете, Шандро, що звичаї міняються. Корнильо не їв і не пив, лише перебирав тарелями і бубонів про себе. Не думав я, не думав. Чи говорив що інше? Але про те годі було знати, бо порожніли пляшки і горнятка. Мовчала трембіта і мовчав Федусь, не наближаючись уже до псалтиря. Лиш чомусь іржали коні, і рикала в толоці худоба, скреготали сороки і гримкотів ланцюгом пес. Посеред подвір'я Дунусь пестив малого Миколечика по голові і шептав йому щось у саме вушко. Варварка раз-пораз раз хрипіла крізь відчинені вікна якісь жалобні слова, однак її вже ніхто не слухав, окрім Корниля. Тато Василь ішов за трьома людьми аж до вориння в толоці, так як проводжав би гостей з набутку, а не з поминок. Донусь неохоче знову побрів до бука, хоча й не було потреби лізти уверх. Ніхто, напевно, із заготівельників не думав вертатися назад до Шандрів. Але тато сказали Донусь висидів там недовго, бо коли знову затрембітала згражди трембіта, хлопець мало не впав. А коли осліплий і оглухлий від страху став на порозі великої хати, де мама вже мали встати струни, не знати, як упізнав тата Василя що рвав на собі волосся, і малого Миколайчика, що хукав на мамині руки голосом, схожим на той, коли сечить гадина у струпі, просив «Вставайте, мамко, вставайте!» Донус і собі упав долоною на складені під грудьми мамині руки. Вони були вже холодні. Липень 1996 року. Ростоки на Буковині. Альтернатива 1947 року. Ой, попідгай зелененький, Не довбуші молоденькі, А темні і воріженькі шнурочком брили. Хлопців тридцять, 30, може триста, Ой то з покриком, зі свистом, стежки кров'ю, а не листом, укриті були. Ще не встигне сонце сісти, давай, суко, борзо, їсти, годувала москалів. Гості, рано, ворон кряче, давай, курво, їсти, плаче за тобою Магадан. І попідгай зелененький, не довбуші молоденькі, лиш темні й воріженькі день при дні брели. Прощай мене, безконечне мовчання. Ти спиш? Ні. А ти замерзла? Ні. Тулися до мене, буде тепліше. Я укрию тебе ще. Я не змерзла. А як тобі? Добре. Не плач. Мені страшно, як ти плачеш. Я не плачу. Я лиш хлипаю. Будеш спати? Буду. Лиш недовго. Уже зоріє. «Ні, то так здається. Ще ніч. Спи». «Ти спиш?» «Думаю». «Не думай. Бог поможе». «Уже не думаю. Слухаю». «О, ти чуєш?» Чую, чую, чого він так б'ється, бо не даємо йому спати. То спімо, спімо. А він так і вдень б'ється. І вдень, і вночі, коли хоче. Я так хочу дочекати його. Дочекаємо. Бог поможе. Ой, якби я знав, де він, наш Бог, я би поколінкував просити за тебе. Просімо в душі. Тепер ні до кого не доколінкуєшся. Будемо спати? Будемо. Ти спиш? Ніще. Дай руку. Погладь його. Що це? Це його ніжка. А це голова. Чуєш, як він обертається? О, він якийсь норовистий уже відтепер. А тебе не болить? Ні, лиш стискається серце. Так, якби у холодну воду заходила. Не бійся. Я не боюся. Я боюся за тебе. Я не дамся. А ми вони не можуть зробити лихе з тяжкою жінкою. Юрій чи з одною робили? Василинка розродилася, але Юрка забрали. Не треба було здаватися. Я не здамся. Я не кажу здаватися. Що це? Варта. Не бійся. Певно, міняється варта. Тобі треба відіспатися. Ти змучена. Треба. Висплюся, як вернуся. Хочу надивитися на нас. Ну, не дивися так. Я також не залізний. Але я не можу пустити сльозу на волю. Ха. де та воля? У Господніх руках і у твоєму череві. Ні, волі нема ніде. Лиш аби не застрілили до того, як вченю дитину. І аби не вивезли черевату. Може, лишуся таки коло тебе? Ні. Ми скоро переберемося, ти мусиш вернутися. Як не вернешся, донесуть, маму заберуть. Але ж вони знають, що це твоя дитина. Я мушу її на тебе записати. Ну хіба життя минеться лише по краївках? Дитина байстрюком буде. Нащо ти думаєш так далеко?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 Розповивайся від сну. День робиться. Так тихо, якби вже всі вибиті були. Хотіла тебе щось просити. Лиш проси дуже. Отако. Ні, не це. І це. Ще хочеш просити?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 Або не пиши дитину на мене. Як не писати? А на кого ж писати, як вона твоя? Ну, запиши, як Катерина, на себе. Буде Михайло Марійович. Бійся Бога. Та на, я запишу на кого, усі ж знають. Не слухай мене, я дурне кажу.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 Прощаю І дитину прощаю Ні, дитину ні Ну ніхто ж не знає, як може бути Прощай Буде так, як нам написано Ніхто не знає, як написано І де тото письмо Я не хочу гріха більшого, аніж уже є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 безконечне мовчання Квітень 1996 року Хотин Мамко Що тобі дати, дитинко? Казав татко. Нема, татка. А що є? Нема нікого. А ми і нас нема. А де ми ділися? Завтра сядемо в сани і поїдемо до Миколая за гостинцями. А Миколай не прийде сам? Не прийде. А той, хто приходив на Миколая з Гвером, то хто? То наша погибель. Погибель це що? Це той з гвером, що був на Миколая без гостинця. А гостинець? А гостинець це дорога, якою нас завтра повезуть саньми. Куди мамко? У преісподню спи. Дванадцять службів. Чуже сито невидиме і безжальне, без серця у грудях і Бога в душі просіювало черемошне від газдовитих і чесних родин, як муку від червів, забираючи у далекі холодні світи усіх безпощади, калік і здорових, старих і молодих, удів і нешлюблених, учених і неписьменних. І не було такої сили,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 будь-якої звістки. Двобій між чужим, неприродним, неморальним, тим, що намагалася укоренитися тут після Великої війни, і тим, що рятувало свій прадавній уклад та звичаї, свою натуру і маєток, сягав, здавалося, апогею. Через те спротив, Уважався навіть там, де його ще не було. Але він міг бути, бо живрів, як остання іскра у затоптаній золі. Смерть і вигнання зависли над горами, як отой новий прапор над цільрадою, ніби зумисний вимащений укривавий колір людського мозолю, що ним благословлялася усе нова і нова несправедливість,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 і не знає, чи ще молитися, чи вже ні. Бо лежать у каплиці білі кам'яні хрести, звезені перед людських і гостинців, перехресть і проклятих місць, з місць убієнних і пропалих людей. І довгі ткані та вишиті рушники звиваються під хрестами, як відрізані коси. А по через вулицю, під стінами пошти, Чорніють три трупи непізнаних хлопців.